El-Humaza. Tənə edən surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. və rəhimli Allahım adıyla. Veylül likulli <Sessizlik> humazatil lumazetil ləzi cəma ma lan bir qeybət edənin, tənə vuranın və halına o şəxs ki mal dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır yahsabu an-nema lehu akhladah və elə güman edir ki var dövləti onu əbədi saxlayacaqdır kalla layun xeyr o mütləq bütəməyə atılacaqdır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ sən hardan biləsən ki bütəmə nədir? Bu Allahın qaladığı oddur. الَّتِي O od ki qalxıb ürəklərə çatacaq. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ qəsdətə fi həqiqətən o od onların üzərində qapanacaqdır özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar